Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet, ja sotamiehet väänsivät kruunun orjan tappuroista, panivat sen hänen päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan. Ja tulivat hänen luoksensa ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas, ja he antoivat hänelle korvapuusteja. Pilatus meni taas ulos ja sanoi heille, Katso, minä tuon hänet ulos teille, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syytä. Niin Jeesus tuli ulos orjantappora kruunu päässään ja purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille, Katso ihmistä. Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, Huusivat he sanoen, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille, ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en löydä hänessä mitään syytä. Juutalaiset vastasivat hänelle, meillä on laki ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi. Kun nyt Pilatus kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän ja meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle, mistä sinä olet, mutta Jeesus ei vastannut hänelle. Niin Pilatus sanoi hänelle, etkö puhu minulle, etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut ja minulla on valta naulita sinut. Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi. Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Kun pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarin istuimelle paikalle, jonka nimi on Litostroton hebreaksi Gappata, ja oli pääsiäisen valmistuspäivä noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille, katso teidän kuninkaanne. Niin he huusivat, vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet. Pilatus sanoi heille, onko minun naulittava teidän kuninkaanne? Ylipapit vastasivat, meillä ei ole kuningasta, vaan keisari. Silloin hän luovutti hänet heille. Ja antoi ristiin naulittavaksi, ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantain itse omaa ristiänsä, hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä golkataksi. Siellä he ristiin hänet, ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu. Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat tämän päällekirjoituksen, sillä paikka, jossa Jeesus naulittiin, oli lähellä kaupunkia, ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa, ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat toisilleensa: älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva, että tämä kirjoitus kävisi toteen. He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa, ja sotamiehet tekivät niin. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, kloopaan vaimo ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, Jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen. Minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri, juutalaiset pyysivät pilatukselta, että naulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan. Vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen tylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus, he luovat katsensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Mutta sen jälkeen Joosef Arimatialainen joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin, ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttien kanssa käärin liinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiin naulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu pantu ketään. Siihen he nyt panivat Jeesuksen koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.